Guys, this is crazy. I grew up without money, but I didn't grow up hungry. What's going on in this world is out of control. I mean, there's so many people suffering from hunger. I want to feed a billion hundred people. This is our world, these are our streets. I need your energy. Let's do this. Lajt gjëtona si favela, me zi pres që t'vije djela Pare t'ndrysh me pare t'shpeshta, sukses kam se sukses desha Se dip se t'ka ik busjeshja, futem luft si që futem reshta Ju po t'regoni veç vjesha, e kuptova sa plenhesh Ruk bora pleo koplemoni, jo m'gji derin monotoni Prototip shu s'ka asni, pideri sa për vitri Tu bo gara më t'gjipi, ko ka paj dhe dhe shpiriti zi Vi me një golf q'i ti, unë jo m'gji jo nuk jeti, ta një m'so Se qaboni, ku t'vi me një stil të mësoni S'keni atës jos meritoni E dinë gjithë kush është kampioni Mu ka djek dhe mikrofoni Ja kom floku dhivin si tamponi Ajo i tupamun nga balkoni E dinë mirë se kush është doni Qipësa GMSS Tu gizë të ndajti n'like Kanada Mërinë paketësat dhe qa Likër dhjanë thomla Baklava A më hudë sarë ola A më hudë sarë ola Rëtë të të ta, ta, ta A më big man ola A më hudë men vetëmo se veti sati dukem si luminati ose pjese e këtij debati thyet banga tet sahati te diva shampanj lag i kuptohet qe mkajt vakti nuk po mzemos krevati tu pa on gam me pakaidi me nit vetit di sati kom silimin qe se pati asinga juve mo dakin rrugna kishe tu po pojt ijeta ve shkantrukati çuna po mthoj no çon gati n realitet jo më i qajti, okay, lali, shkoj m në i qarti o kelali skoj ma vanti ty natje ve ka skandomandati gati po lupsi ku jam gambaktati nse kaleka te kyse Ti me lidhje ti nuk je vërtet po çmërin me killë yeah, fuck whatever you feel ti fesha diem se sa do gjendoj ti in like canada moi pagesa da cha like her di antomla baklava amusayola amusayola e da da am big manola amu duve nola favela